murmuri. Benvinguts una setmana més al nostre Murmuri. Avui no ens enllargarem massa en presentacions perquè tradicionalment la tarda és un moment molt ple d'estrenes discogràfiques i en el programa d'avui ho constatem. Així que aquesta setmana tenim un programa especial per a aquells que us agrada ser els primers en escoltar noves cançons. Durant la propera hora us acompanyarem Carlos Acano des de la producció, Raül Heredia, el control tècnic, i Patricia Palomino, que us parla. I no cal que us digui que si voleu participar teniu totes les vies obertes, ja sigui a través del Twitter o el Facebook, com a través del correu electrònic Rotos i i bé, lo prometido es deuda així que arranquem amb l'avançament del que serà el tercer disc de Bigot que ha decidit titular d’origen al Soundtrack i amb el que de moment veiem que ha abandonat una mica la seva vessant d’influència hawaiana per agafar influències dels anys 80 comencem amb Cannibal Dinner reckless with, where the lies fixed on the ground No one place to at the car so garden Little big friends them a but you wrong Carnibal, seems you are a cannibal, cannibal. laughing and the shard of purpose starving in the desert There's <laughs> a on the hills and the beast, land table manners It's time to death and life get rambling more I com que ens sentim atrets pels personatges en aspecte de perdedors i una mica de decadents, durant els últims mesos no hem pogut deixar d'escoltar l'últim disc de The Bojka. El grup de Nicorata canta a l'amor perdut i a les aventures frontereres, però sempre amb una copa de vi per fer-ho baixar tot millor. Anem de viatge amb aquesta cançó titulada Contrabanda. Incidents melòdics del món irracional és el títol del primer disc dels Valencians Litoral, un àlbum que està previst que arribi a les botigues a finals d'octubre i que s'editarà després de l'èxit de la primera maqueta d'aquest projecte paral·lel del Pau Roca, el guitarrista de l'habitació Roja. Els aires folk i ritmes tranquils continuen sent el fil conductor d'aquest projecte, que tant ens agrada, sobretot perquè les seves cançons ens deixen impregnada olor a sal a la nostra pell. Comprovem-ho amb confessions d'un meteoròleg no practicant. S'emple de mil màtins freds. Com és possible imaginar un cor fantasma en sol, fantasma anticiclos en els teus oils? Continuem amb Hubert Félix Tiefent, un d'aquells músics francesos amb caràcter, que li agrada jugar amb la paraula i amb la provocació. I és que la portada del seu últim disc apareix sense roba de cintura cap amunt, amb una actitud així com xulesca, i suposo que serà per això que m'ha fet pensar el leghipop, com a figura resistent i amb força. Lobotomi Sporting Club és una de les seves noves cançons. Frelon Dans nos crânes, scorpions rampant Dans le crash de nos âmes Serpent visqueux englués dans l'esquam De nos bourbeuses mémoires d'humanoïdes insane Nous ne sommes que les branleurs gélatineux babouins, des crapauds de glandeurs Clowns, sac à vin Pignols, envie de tout plomber Envie de tout scratcher, de tout désintégrer Faire cramer les télés avant que de crever De peur dans les coulisses des shows Climatisés cafard futur glacé madame lafars s'est envolé traqué fleur suburbaine crasseuse bouddée ange de la l'en fin programmé soleil cafard glacé madame lafars s'est envolé traqué fleur suburbaine crasseuse bouddée ange de la l'en fin programmé RD cétoiles caméra et dentelle dans l'œil des rats squattant les paraboles que elle média propagande à fliquer média propagande à fliquer ce futur glacé matin blafard cerveau traqué Precibir ben classess bot de l'EM Fa programer. Soler que far fi que classer Matable a far fer voler aquí. Precibir ben classess de l'E. Fa programer. l'orella i escolta el murmuri. Eh, ja està en un s'edita de Deno Star, de Sonio, un grup en el que avui ens aturem perquè captarem l'essència del que és l'experimentació a l'hora de composar cançons sense cap més objectiu que el plaer mateix de fer-les i també compartir-les. En aquest projecte trobem ressonàncies de gent com Refri o el francès Dominicà, però el cert és que és difícil comparar la música de Sonio amb d'altres perquè tenen una forta personalitat diferenciada de la resta. Així que per conèixer-los una mica, avui parlem amb el seu vocalista, Dani Ardura, benvingut al Gormorí. Hola, què tal? Si doncs, et sembla començant principi, presentem d'on venen, qui som els Sònia. Doncs, Sònia, som en, en Carles Biarnés, en Josep Martí i jo mateix. I bueno, la història és que som amics de tota la vida, des de fa molts anys, que sempre hem estat tocant amb, amb diferents projectes, a vegades a, a prop, a vegades molt separats i fa uns anys vam decidir muntar una cosa junts i, i bé, bueno, com que els tres també venim d'escenes, de, de bé, bueno, escenes, de, de, fent, de fer coses que són bastant diferents entre si, doncs era una mica un repte bastant bonic, i aquí estem. De fet, és una de les riqueses de, del grup, no? Que, que en lloc que tots vingueu amb la mateixa trajectòria musical, doncs trobem influències de la música contemporània, del jazz... No sé si dir pop, perquè dins del pop es troba una mica tot, no? Però que tenim unes influències molt diverses. Sí, és... Eh, tot, tot és com sempre, com moltes vegades. Uh, això va començar amb una sobretaula, sobre no? començar a parlar de música i de, i de la música, o sigui, de com, a, de com toquem o de com escoltem. I, i el grup sempre ha mantingut, bueno, per, per, per ser, per com som nosaltres, també hi ha hagut sempre una constant, una constant diàleg entre la manera de treballar de cada un dels tres, perquè treballem de maneres molt diferents, el que és menys músic sóc jo, i Però, a la vegada, el que per la meva trajectòria amb Malado i així, doncs, sempre he estat forçat a fer lletres i demés, doncs també era diferent que ells dos, no? que normalment venen d'una música més instrumental en cada vessant i que, i, i que no, no tendeixen a concretar tant en cançons com les que hi ha al disco. No? I, no sé, ha sigut maco, ha sigut un exercici, un exercici purament i el que també és curiós, a l'hora d'investigar una mica sobre vosaltres i llegir el que escriuen, a mi m'ha agradat molt la, allò que diu que, que les vostres cançons són una mica com, com una llibreta de viatges, no? perquè a mi em dona la sensació que quan llegeixes o quan mires la llibreta de viatges d'algú altre, doncs saps que no podràs arribar a, a interpretar ni a sentir doncs, tots aquells dibuixos, totes aquells escrits i plegat, i a mi em dóna una mica la sensació, també amb les vostres cançons, de dies és que l'estic escoltant com a espectadora, com a oient, m'agraden, però sé que, que al darrere hi ha molt més, no hi ha més suc. No? Sí, és un dibuix inacabat, no? és com una... Jo, jo crec moltes vegades que la gràcia no està en acabar alguna cosa, sinó en, en com es s'està fent no? el procés, i amb... I amb les lletres ten podria ser un exemple més de, de començar o de, de traçar històries o dibuixos o imatges que, que no necessàriament ni tu, que, que ni tu mateix probablement saps com han d'acabar I, i això que és d'algun de quadern de po punts donc és, és un exemple molt bo perquè perquè sí, quan... de vegades de fet en el, en el futur llegirès les teves pròpies vostres pròpies escrits i, i et perds, no? O sí sigui que no sé, era creus que és que és que és maco el fet de que de que puguis apreciar una, una cosa, una cançó en aquest cas, sense amb la total llibertat de, de dir... de, bueno, tenir referents, però això no, no estic obligat a que, faré, a que em sugereixi algun cosa molt concret, no? I, I de fet aquesta personalitat pròpia que dèiem, doncs que veniu, o just diferent seu de, de la resta en molts aspectes, eh, té molt a veure també amb com heu treballat el disc i, i que, per exemple, amb la vostra tasca i la vostra treballa amb el productor, doncs no l'heu deixat massa capgirar els vostres temes, no? Sí, ha sigut... És el problema de l'amistat, que <ríe> fa fàstic. I... El productor, l'Adam, és un molt bon amic nostre, anglès, que, que molt noblement va arribar un moment del procés en el què ell no bueno, pensava i, i veia molt clar que s'havien necess... d'omplir els temes. No? I el problema va ser potser que nosaltres, no, de, de, des del principi, potser no li vam explicar la nostra idea bé o que, o que ell no era sense cap mena de culpa, però clar, ell estava fora del procés creatiu i, i no... No, potser no, no, no empatitzava tant amb, amb una idea que nosaltres sí que teníem des del principi molt clara, que és que per bé i per malament, si hi havia silenci o hi havia buits instrumentals, eh, hi havien de ser i, i, i formarien part de, de, de l'obra. I sí, vam estar com doncs, bastants mesos amb... De fet, ell va començar a arranjar les cançons, etcètera, i ho vam tirar enrere i va ser una mica traumàtic, però però no gaire, perquè per sobre de tot som amics, i, per, i ell també és un tio molt professional que, que va entendre... O sigui, va lluitar per la seva idea, però quan va veure que, que nosaltres ho teníem tan clars va respectar. I aquí està, o sigui, després hem mescat el disco junts, jo em vaig a Anglaterra una setmana, bueno, tres o quatre dies, per acabar la mescla amb ell, i superbé, vull dir, no... Són coses que passen treballant, i és molt normal. Per tant, això que dius de... que ell volia omplir-omplir vol dir que hi havia molts buit, vol dir que el que busqueu vosaltres és uh, això, deixar respirar potser una mica, no? que la música actual, això de respirar, doncs no es fa massa. Sí, sí és veritat, fa por. Més que, que no es faci massa, potser uh, en fa por o, també, des de la, no només del, des de la perspectiva del músic, que tots patim de, a vegades d'accés de... De, pues això, de voler omplir coses i d'una necessitat imperiosa de, de deixar la teva impreta en coses en les que probablement amb la meitat doncs, ja s'aniria suficient, sinó també crec que fa por des de la perspectiva de l'oient. I si ens fixem amb en la música, ja no em refereixo a la música mainstream, que s'escolta a la ràdio, perquè no tindria sentit. Però sí que amb la música independent o així, però més popular o que té més èxit, en general, també hi ha una certa por a això a trencar aquests patrons de, de que pues d'això de, de, de que hi hagi buits i espais més que buits. Jo crec que són com um, aire de les cançons. Una, una espècie d'aire intocable que, que, fa que, que fa que tu t d'esforçar a acceptar aquest buit, però a la vegada no sé, pot, ser, pot ser bonic. No? Uh, si et sembla, fem una aturada, deixem que la gent doncs, escolti de què estem parlant i que li deixem una mica una mostra de, del que és i del que podem sentir en aquest disc. Concretament ens quedem en una que es diu sobre un plató que ens pots comentar d'aquesta cançó? Doncs és una cançó estranya perquè uh, no, és molt senzilla, és un tema el més pop potser del disc, però que ha quedat una mica marciana per perquè vam fer servir el Carles, el pianista. Uh, toca el Teremin i aquí vam, vam arrenjar uns acords amb Teremin que sembla talment que hi hagi un, un sintetitzador o algo així. I, I no sé, i a nivell líric és una cançó que parla sobre l'immobilisme, sobre... Uh, Bé, bueno, és, és una oda al valor que té estar-se quiet, no? quedar-se parat i eh, com a acte en si mateix, no? I que a vegades és més difícil no moure's que... que moure's, no? I... no ho sé. Això va una mica també la línia del que deies de de l'aire de les cançons i dels silencis, no? També l'immobilisme i moure's, és a dir, el ritme ràpid, omplir i... i anar seguint i de... deixar-te arrossegar per la corrent, va tot una mica en la mateixa línia de pensament, no? Sí, sí, sí, de veritat, sí, sí, sí. I però bueno, tampoc no estic en contra de l'altre. Eh? El que passa és que no sé, ara nosaltres pues, hem intentat tirar cap aquí de manera conscient i o sigui, intencionada, però no estic en contra de l'altre. El que passa és que, que sí, xoca una mica més, m'ho pregunten bastant, però no, no sé, crec, crec que, que, que s'hauria de fer més. Bé, doncs quedem escoltant aquesta cançó sobre un plateau i ara tornem a parlar. están oh. Por la noche cuando recojo Thank you. el disc sencer, doncs no escolten només cançons, sinó tot el disc sencer, el que és obvi és que no us adresseu a un públic majoritari, sinó que us adresseu a un públic minoritari i destriat, no? O sigui, un públic molt concret en aquest disc. Bueno, no ens queda més remei. Amb això sí que... Amb això sí que eh, no hi ha culpables, I... ni per una banda ni per l'altra, ni... ni per la gent que ho escoltarà, que serà molt poqueta, ni per nosaltres, que hem fet el que hem volgut i i no sé. Llavors, no sé, això, això és una cosa que no, que, que no depèn, o sigui, que el dia d'avui és, és el que hi ha i, i la música arriba de manera molt estranya i, i, i pels que escoltem certa caça de música que no és, diguem-ne, el més convencional, doncs, doncs també és la gràcia, no?, de descobrir coses que que no te les esperes, i que no només no te les esperes a nivell musical, sinó que et costa trobar-les i, i et forma part d'aquesta màgia, que avui en dia, uh, sobretot es diu internet. No? I precisament, doncs, parlant de la bassa més lírica, no tant de la bassa musical, sinó de, de la lírica, I jo ets de que les lletres de, de les cançons de Sònio van recordar de la primera etapa de, de maga en, en l'aspecte, no tant musical, sinó en l'aspecte aquell de, de no donar-nos les coses mastegades, de deixar entreveure un missatge, una història, però que realment no acabes de, de, de saber d'aquesta parlant ni tampoc vols saber més, no? Sí, home, la, la idea de... Aquest és, ha sigut un projecte molt basat en les lletres. Això no vol dir que les, llet, que les cançons s'hagin fet totes a partir de les lletres. Però sí que s'ha fet un... Sí que hi ha una, una lògica interna que es repeteix en la majoria de cançons, que és que la, la lletra explica un moment molt concret o una història molt concreta o el que sigui, i en el moment en què la lletra ja no dona de més, la cançó s'acaba. Amb la qual hem obviat, excepte alguna cançó, com sobre un plàto i alguna altra, i onzas i així, però en general no... Ens hem desligat una mica de l'ortodoxia d'estrofa, estribillo, estrofa, obligada de repetir coses i tal, i, i quan ho hem fet ha sigut amb diferent texte i, i per donar-li una importància a la lletra que, que, que fos realment bàsica per la cançó i que comencés amb la lletra i acabés amb, quan s'acaba la lletra. No? És curiós que, que parlem d'aquest projecte i d'això de, de senzillesa, d'aquests quatre instruments despullats, mm, posant un paral·lel amb el teu projecte que tens més enllà de, de Sònio, que em sembla que és més roquer, més amb més soroll, i no sé, es poden tenir les dues vessants, no? Sí, sí, sí, es pot, es pot tenir la mama i el papa, eh? i... Sí, no sé, jo crec que estan bastant lligats, de fet i per bé i per malament eh, la majoria dels textos i de les melodies de veu són, són meves i amb el qual hi ha una manera, hi ha un, directament un hexano I, i les guitarres no? no totes però algunes i jo crec que hi ha un bastant de conè... crec que un fan del Zalado li pot agradar i la gent que descobreixi Sonio i que no ha escoltat el Zalado també crec que no sé bon si l'any que ve traiem un altre disco de l'Ado, que crec que, que sí, um, doncs oh, que no podrà sé. descobrir un altre grup, no sé. Jo, a mi hi ha molts artistes dels que m'agraden els distints projectes, tot i que alguns siguin més fàcils o més difícils, o que alguns estiguin en un estil o en un altre, i, i des de dins, que no tinc gaire objectivitat, penso que, que sí que pot ser així. Parlem una mica de curiositats, perquè em sona que la història d'on ve el nom de Sònio doncs, té això, la seva particularitat. No? Com, com trieu aquest nom? Doncs... Eh, bueno, jo visc a Madrid ara i un dia estàvem de canyes amb uns amics eh, que em van explicar que estaven preparant un documental sobre un personatge dels anys 50 i 60 que era un, un, un nan, un nanito, que es deia Sònio i com Sònia, però amb masculí, i que eh, sense ser una, un artista en si mateix era un tiu molt carismàtic i, i, i que era el rei de la faràndula i de, es movien tractors, toreros, músics, i tota la gent pues, d'això, abans de la transició, o inclús de la transició al franquisme, pues, de, de tota aquesta escena tan decadent, no? de, de, de, del folklore pop espanyol. No? I, però ho explicaven des, de, des del coneixement, perquè hi havia un, com, un... Tot això són les legendes urbanes, evidentment, però hi havia un, un compenser, un amic que tenia un familiar, no sé si el seu avi o qui fos, que, que el coneixia, o que havia estat amb ell o el que fos, i que explicaven que era un ser entranyable, i, i que era un tio molt interessant, i que era un, el típic personatge que, que a mi m'encanta, i, i crec que sempre és pues, pues, l'estètica aquesta del perdedor, del que està a l'ombra, no?, Pues això el tipus de personatge que havia estat a l'ombra, però que tota la gent amb, que en primera persona reconeixem d'aquella època, el coneixia. I, i ens, agrada, ens va agradar el nom, i mira... Gualsone no tenen massa de folklore espanyol. Mm, no, que passa que mirem la tele com tothom i al final <laughs> suposo que això és el folklore espanyol avui, avui en dia. No? Belen Esteban és, la, és el paquirri actual, no? I, i és el que tenim, sí. no? Una mica de folclore d'això de, de, del món dels toros. Ara a, que a Barcelona s'acaba la monumental i l'activitat dels toreros amb el profe Tomàs, us doncs ho no ha de reivindicar una mica de folclore espanyola amb el vostre nom? Sí, molt la nostra pesada, la veritat. Perquè no estem a favor dels toros ni de la festa nacional. Però, però sí, aquest nom, mira, no n'hi havia pensat. Quina putada. Ah, està bé, crea polèmica. Molt bé, anem acabant l'entrevista, però ens fem l'automenatge i ens volem imaginar doncs uh, un dels membres de Sonio parlant en murmuris quan passa això. Doncs... Uh, crec que quan és de manera més inconscient, en el meu cas, és quan estic sol i estic fent alguna i... I de cop i volta estic a casa no? i, i m'adono que estic parlant, estic murmurant, que a vegades dient paraules, que no frases que no tenen, inconexes, no? però que al per teu tarro les veu molt clares. No? I és bastant graciós al moment en aquell que t'adones de, hòstia, estic hablando por la vagina, ¿no? què passa? Crec que seria aquest moment. Molt bé, i acabem ara sí l'entrevista amb un altre de, dels temes d'aquest disc, eh, concretament el que dona nom eh, en aquest disc, es diu De No Estar. Eh, què en comentes? I bé, el tema que dona nom al disc, per què? Doncs eh, és un tema de... Sobre, és d'amor, és un tema de, sobre l'absència i, i, bueno, i explicar una mica una història com molt oberta. I... I va ser, primer va sortir el tema de la cançó i al final potser era, no sé si el tema que em deia representar el disco, potser sí, però, però el títol sí que crec que, que representava bé la resta de textes. I, i va ser, quan, just quan estàvem gravant, que no, no recordo qui, va, no, va, no vaig ser jo, però algú va dir que era un bon títol pel disco i, i, es, va, i, bueno, i es va quedar. Doncs ens quedem escoltant aquesta cançó, -vos que, doncs vos que si feu gira bolos sí que en tindreu, no?, d'aquí al futur pròxim. Doncs sí, estarem tocant, tenim, crec que ara mateix quatre concerts i n'hi ha un parell de tres més a, a punt de caure. I crec que a Barcelona toquem a, prim... a finals d'octubre, si no m'equivoco, a principis de novembre, a l'Helio Gaval, i després fem... No, al revés, perdona, comencem per Madrid i València a finals d'octubre a principis de novembre i a finals de novembre a principis de desembre crec que fem eh, Barcelona, eh, Vic i, i és on hi ha pendents altres dates eh, que seran crec que a Aragó i a, i a Catalunya. Molt bé, doncs estarem pendents, de moment ens quedem amb el, amb el disc, amb els temes encapsulats, eh, com dèiem, despullats també, perquè en aquesta senzillesa, Dani, que vagi molt bé moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies. I rompí, i con el pretexto m'estorpe, hasta hoy quedé contigo. distorsió en cada, en cada imagen por desidia me faltará Madrid, Berlín te tuvimos engañada y aún crees que de vez en cuando al taxi que va y ahora sé se, se trata de de faltar llaves de no estar Deixem el Sònio per endinsar-nos en el pop orquestral d'Euripides en Histràgides, el projecte d'un grec establert a Barcelona que ha tornat amb noves cançons i que les ha recopilat sota el nom de Healthy Dose of Pain. Una mica de dolor que vol compartir amb tots nosaltres amb un estil molt proper als Divine Comedy, per exemple, amb una visió molt teatral de la música. Tiz és el tema que us proposem. Teeth, childish affairs, they have to go away For new ones to take their place Some loves are wisdom Teeth, painful, unnecessary trouble Some loves are normal Teeth, once lost, they will never grow back Our tooth will never grow back I dèiem que avui portem un programa molt ple d'escenes dedicat als més famolencs de novetats i una de les més esperades de casa nostra us la portem ara. Es tracta de l'avançament del nou disc de Manos de Topos, que part con el Anticiton. Haurem de ser fins al mes de novembre per sentir el sencer, però tots els fans d'aquest peculiar grup ja poden anar obrir boca amb aquesta cançó titulada Maquillar-se un antifaz, amb la que ens recorden quins són els motius pels quals ens agraden tant. tocar a la idiota al verte bostezar te columpias en brazos de buen hombre que hipnotiza maniquis te ha cambiado la camisa de fuerza por el estampado tropical que ahora te sale horchata de las tetas Se intia sorviralo de mi. Escapa con el ante seco. Rivor beh con la boca roja. Escapa con el apagón. Rivor beh. Peli roja. Escapa sin desfiaros. Como apa rentar tranquilla. Sin nunca más te ver. No escenas de antiguos alumnos iluminados por el mueble bar siempre apareces por sorpresa creía que tu encanto era fuga con chaleco y sombrero de copa está prohibido tartamudear fingiremos que nada no volvemos a intentar escapar con el antificón y volver con la boca roja escapar con el apagón y volver pelirroja escapar sin decir adiós ¿Cómo aparentar tranquilidad sin nunca más los trofeos tras la huida. Continuem endinsant-nos en Portamento, el nou disc de The Drums, amb el que han fet un canvi de rum i és que les seves noves cançons estan composades en ple hivern, deixant de banda la calidesa del seu primer treball. En el seu moment van ser la gran revelació de la temporada i es preveu que aquest nou àlbum no faci més que consolidar el seu estatus. Us deixem en How It End It. com sona un murmuri. Vine i escolta -ho. La canada en cada face ja ho té tot a punt per l'edició del seu nou disc Metals a principis d'octubre i per aquest retorn s'ha vestit amb les seves millors gales, les més elegants perquè amb el single de presentació fa honor al nom del disc i el seu so habitual i afegeix diversos instruments de metall que fa que la seva proposta musical s'acosti cap a sonoritats del jazz i tot ho fa amb molt d'estil. Avui acabem aquest programa amb aquesta cançó que es titula How Come You Never Go There. Que vagi molt bé. care on as if i don't love you and so we find the way to the out to cover the down are empty like the